vcelku jasne a priamo, znela už po 60 krát. A tak vitajte počase opäť pri Triangli, bloku slová hudby, ktorým sa snažíme a verím, že počúvateľným spôsobom predstavovať, respektíve pripomínať významné postavy hudobných scén v krajinách českých a slovenských. A keďže sa hlásime aj dnes, 23. septembra, 2025, tak je zrejme, že v tom mieníme pokračovať, napokon čo lepšie si možno v úvode ďalšieho ročného obdobia želať, ako práve program tohto typu, ktorý je vhodný pre poslucháča sediaceho pri čaji, v priestore, kde ho len málo čo môže vyrušiť a on si tak vychutnáva okrem nápoja aj zaujímavú muziku, doplnenú o informácie, z času na čas doslova priamo zo zdroja a presne toto by mohlo byť aj obsahom nasledujúcich dvoch hodín, v ktorých vám budú s prievodcom Peter Kršiaga, Petr Žantovský, samozrejme za predpokladu, že bude všetko fungovať, ako má, a tak sa teda pýtam v štýle Zrkadielko, Zrkadielko, kto je na druhej strane nášho internetového pripojenia? Je to český novinár, publicista, komentátor, vysokoškolský pedagóg a milovník muziky v podstate bez žánrového obmezenia? Ano, je to on, je to největší český novinář, měřící na délku 208 cm. Mimochodem, když si při těch centimetroch je aj někdo, kdo by ťa mohl v tomto smere prekonat spomedzi novinárou? Já jsem potkal jednoho člověka, což je novinář, tak jako spíš z nouze, jinak je to básník, jehož pravý jméno neznám a pseudonym, nebudu mu tady dělat reklamu. A je to docela prima už nejzajímavý člověk a ten tradil, že má 2,6, tak jsme, jsme byli přeměřeni a zjistili jsme, že máme oba 2,7. Na boso, na boso, ano. Tak sme na bosse, tak sme si kúkali do očí, áno, konečne s niekým taky. V každom prípade je to fajn, keď má niekto takýto nadhľad, alebo aj boli z toho hlava. Eh, Boji z toho velmi hlava, protože je na tebe víc vidět. Vždycky už od školních let, když jsem byl vždycky největší, eh, což mám po pravědečkově, on měl dva metry už za první světový války, museli kolů němu šít eh, extra uniformu. Tak eh, to, to bylo vždycky tak, že prostě když byl nějaký kolektivní průšvih, no tak jsem to odnes já, protože na mě bylo nejvíc vidět. No ale tak si to nějak zůstalo, myslím. Předpokládám, že problém byl v oděvaní a obův hlavne, lebo aj veľké topánky bolo treba nosiť. Ale tak, tehdy se sem vozili skvělé topánky e, čínské provenience, stály tehdy asi, já nevím, jestli hodně, jak už 25 korun, nebo takový ty tenisky kotníčkový, e, který pamatuješ určitě taky ještě z dětství. Ano. A ty se skvělé nosily a děsně moc toho vydrželi, jo? Jako, asi jako Čína celá. Takže mě byli takovým symbolem e, a, a já jsem je nosil skoro, pořád skoro všude i v zimě, takže zase. No, ja si len pamätám, že ja mám takú klasickú nohu, som tomu hovorilo zvyčajne, že osmičky, to pánky, a pre mňa to bol trošku problém, keď prišli uh, nové do predajne, lebo hneď sa rozchytali, ale ľudia s tým väčším chodidlom, hlavne basketbalisti, tí možno mali problém len preto, lebo tých čísiel zase bolo málo vyrobených. No tehdy, co já znám, to druhé číslování, tohle já moc neznám, e, ty 40 plus něco, ano. tak nejvíc bylo těch dva a končilo to na 46. První 7 a dělat až potom, nejprve v nějakých nadměrných e, botách, kam jsem pro ně chodil, až mám 47 podle ušití boty a nouzy jsem s tímhle tím skutečně měl e, od té doby, co jsem představl, vozit ty čínský topánky, takže <tějí> kočí na môj vzor. No ale zase asi ti nie je čo závidieť, keď si žiješ na vysokej nohe. Uh, uh, to nebudú komentovať. Poďme k Áno, mám pocit, že bude o čom hovoriť. Dovolím si povedať, že dnes takto vo dvojici budeme mať možnosť poslucháčov zoznámiť s tvorbou človeka, ktorý je na očiach verejnosti tak plus minus 45 rokov a dodnes je v pozícii, ktorá má aj určité rozhodovacie právo moci. aspoň takto mi to teda z tej našej rieky Morava pripadá, alebo samý. Petře. No já jsem především našemu hostu slíbil, že o jeho pracovním angažmá nebudeme vůbec mluvit, protože on je tady za sebe a za, za muziku, kterou napsal a ano. které se podílal někoho za, za e, fungování v nějaké nadnárodní společnosti, e, protože to by tam musel schválovat nějaký korporátní office a to, tom, tomu jsem ho nechtěl opravdu vystavovat, to je zbytečné. Takže pojďme se bavit, já ho rovnou představím tady, bude, protože se jedná o můj typ a taky mýho vlastně celou tu dobu velkého kamaráda Vladimíra Kočandraného zakladatele a vlastně lídra kapely OK Band, která v jednu dobu, budeme se o tom bavit, přinesla do českého hudebního prostoru absolutně nový zvuk, nový pohled na věc, odlišovala se od všeho ostatního, co se tady produkovalo a myslím si, že navzdory tomu, že vlastně svoje takovýto největší působení ukončila někde kolem toho roku 90, pak už to byly jen takové připomínky, tu a tam nějaký výběr a podobně, živák a podobně, tak v myslích pamětníků v tých osmdesátých let je to zapsáno ako určite veľce silnými písmeny, ako nieco, co nás hodne překvapilo, pretože to bylo něco, co sme neznali. A to, ako s niečím novým, to už stojí za to. No nebude to žiadny božský kľud, ale ani smutný cirkus, prípadne ples upírov, čo naznačujem, aké pesničky približne nás čakajú, ale keďže si ich vybral dosť, plus... Môžeme to už snáď prezradiť, mal by sa s nami na chvíľočku aj spojiť samotný Vladimír Kočandrale, tak by to chcelo aj tú muziku začať míňať pomaličky, aby sme zase nevyraďovali potichu. Ano, ty si zapomňal ešte citovať, že tam zazní také píseň mrtvý. <laughs> možná, že si to udělal záměrne. Ale... No, mohol by som takto menovať v podstate všetky, oni by sa dali vyskladať do príbehu. No určitě. Eh, takže poďme na písničku, ja som dal na začátek takový eh, docela typický sound OK bandu eh, a je to z jejich prvního, možná druhého, ale myslím, že prvního singlu. Oni těch synků vydali poměrně velké množství, ještě než je pustili k a ta písnička se opravdu jmenuje Noční klid. A co, upozorním... Ně noční božský, božský. Pardon, božský klid. Já už myslím na tu budoucnost. <laughs> a upozorním na to, že hlavní, hlavní postavou toho zvuku byla v této době Marcela Přezinova taky objev hudební, který překvapil mnohé lidi způsobem, jak jim zpívá. Bylo to úplně něco jiného, než kníkání různých popových div, od slova diva. Bylo to prostě jako, jako jiný typ zpívání, ale o tom ještě budeme mluvit. hlavne bude, bude, ešte tu bude kopec muziky. Podľa toho, čo ponúka na svojich stránkach vydavateľstvo Suprafon, tak toto je síce najstaršia nahrávka kapely OK Band, ale tým prvým singlom sa stali ich pesničky Nemôžu psát texty a Žiškovská zeď v 82. a až v tom roku nasledujúcom sa objavila táto pesnička na malom singlíku, vinylovom nosiči, čo je ale pre mňa Petře, zaujímavé, ten, tak to je miesto nahrávania. Zatiaľ, čo na Slovensku, keď sa už využívali aj iné priestory, ako vydavateľstva Opusu, čiže v Pezinku, tak sa točilo v rozhlasoch, či už to boli Košice alebo Bratislava, respektíve aj tu v Banskej Bystrici sa sem tam podarilo niečo zaujímavé. Nahrať tak v Českej republike sa využívali najčastejšie Ostravský rozhlas, Případně Brno, ale OK Band našel svoje také prvotné útočisko v českých Budějovicích. Musím říct, že si mě zjevil věc, kterou slyším prvně. Na tomu, že tu kapelu jsem opravdu sledoval a jak som říkal s svojím šéfem, sme prátelé a e, hodne, hodne mňa zajímalo, ale jestli to točili v budelicích, budelicích točili hodne folkartici, ja viem, Minesenci, Žalman mm -hmm. Lohonka a tyhle ty lidi, a že tam točili OK Bens, to je pro mňa novinka. No, lebo je to asi zrejme zaujímavé miesto a v tých prvých rokoch 80. alebo v 8. dekády minulého storočia tak asi v Prahe nemali kapely tohto typu, tak povediať, na ružiach ustlané. Tak v Českém rozhlasu se točily hlavně takové ty, ty středně popový věci. Byl tam taneční orchestra Českého rozhlasu, byl tam jazzový orchestra Českého rozhlasu. Bylo to takové celé víc, jako jdoucí po tradici a, a jako rokový kapely se nepamatuju, že by v Českém rozhlasu měli nějaký prostor. Trochu se točilo teda v Mozarteu, ve Smečkách, potom v Renčířích a v různých studiích, plastících, suprafonu, nebo potom dokonce koncem 80. let i v prvním soukromém studiu Budíkov Martina Kratochvílá. Martin Katochio, to řeknu jeden, drepa možná Váďa, si na tu, na, tu, na tu dobu taky vzpomene, protože tam, co si točil, Katochio tam zrovna budoval svoji takovou, jako to je tady v Mnichovicích kousek od Prahy, takovou rezidenci nebo takový barák pěkný s bazénem, se vším a e, to, jako nechával tam v tom studiu e, natáčet muzikanty, který ale potom i hned zaměstnal jako stavební dělníky e, ve smyslu, že si to odpracovali. Tak jako e, aspoň tak, které mluví zlí jazyci, Já myslím, že to mnozí muzikanti uvítali, protože e, odpracovat si, odvozit si pár kolaček, si hlama je pročát lepší, než e, vysvělit peníze, který nemám. A navíc u toho Kratochyla to byl vlastně soukromý podnik ještě za komunismu, takže to pro všechny bylo výhodné. A to bylo mimochodem ve své době velmi kvalitní studio. A hlavně tam měli a to musím říct vynikajícího zvukového režisera e, nebo hudební režisera Františka Francla, hmm. který to byl kytarista jazzské kapely, který pak měl problémy s prstama a e, musel přestat hrát na kytaru a, a je věnoval se té zvukové raži a byl fakt výborný, takových tady bylo velmi málo, takže Takže to je jenom takový práze. začátek. Ale ako bolo počuť z nahrávky, tak aj v tom Českobudejovickom rozhlase sa deli zaujímaví, kvalitní ľudia v tých réžiach. Čo je ale, treba povedať, na začiatok, Vladimír sa narodil v Liberci a na budúci rok, na konci januára, to bude už 65. výročie a prišiel do rodiny chirurga a basketbalistky. Obaja vo svojich oboroch dá sa povedať, že z dnešného pohľadu veľmi úspešní. Tak uh, Vladimírov Tatinek bol pokud vím, první, kdo e, transplantoval v ikemu člověku pacientovi srdce mm. úspěšně a byl prokopníkem tohoto typu medicíny. E, jak už to tak bývá, tak po roce 1989 e, všichni, kdo si nějakým způsobem e, v úzovkách smočili, e, Havaltomu říká předatelé starých pořádků, to bylo velice hnusné, tak, e, tak byli ze svých pozic, ačkoliv, ačkoliv byli špičkový a světověceniný odborníci. A pokud vím, tak Vladimír Tatěk byl přizván do, do elitní nemocnice vojenské ve Spojených státech a tam mě mnoho let pobýval. Takže jako prostě jako, nikdo není doma prorokem, jak se říká, no a potom 80. to teda platilo do znační míry o hodně lidech. Mm. No a Vladimír sa aj vďaka tomu tiež mal možnosť pozrieť za oceán a tu angličtinu si údajne vycibril do veľmi dobrej podoby. Mamina, úspešná basketbalistka, 95-násobná reprezentantka Československa v tomto športe, dokonca bronzová z dvoch svetových šampionátov a nejaké to striebrová a má aj z európskeho podujatia. Máš pocit, že Vladimír mohol mať sklon či už k ocinovému zameraniu alebo k byť športovcom úspešným. Tak já myslím, že po otci určitě zděděl schopnost řídit firmu a být velmi úspěšný manažer. Což ostatně ukazuje celých těch 35 let od převratu. Uh, jestli měl někdy něco společného se sportem, tak to se zeptej spíš jeho. Já jsem ho nikdy s něčem tak, tak nesmysleném, jak si nezachytil a nezaznamenal. Takže, takže spíše... Píše ne, než ano, ale možná, že nám na to řekne něco iného. No skôr po mamine by si mohol byť ty ako basketbalista. No jo, jenže <laughs> e, moje máma měla ke sportu asi takový vztah jako já. <laughs> Rada no. se na ne dívala. Ale keď pozerám aj na tie pesničky, ktoré si vybral, veľmi sa to k športovým témám nepriblížilo čo sa týka textu no, a psaholok. pretože uh, Vladimír psal uh, nebo potom taky texty Radislava Stárka. Porudnu, i společně něco dělali, tak psal v podstatě ta muzika je existenciální. E, I ty texty. E, proto mě zaujíma, zajímala, protože vlastně nebyla tak explicitně protestní jako některý třeba pankové kapely nebo novolnový kapely. E, nebyla zábavná, jako třeba byla hudba Praha nebo třední jasná páka, vlastně stejná parta. E, tak tam byla spousta, spousta existenciální Zábavného. rock'n'roll. Tohle najednou bylo jako z jiného světa takový, takový pokřivený obraz z tohle. jsme taky my. A jsou to vlastně takové průhledy do zdánlivě banálních situací nebo okamžiků. Za chvíličku si pustíme Žižkovskou zeď, což byla asi vůbec největší hitovka o KVN za celou jeho existenci Uh, schválně jsem jí dal až na číslo dvě, jsme uh, si o tom něco řekli dopředu, uh, ale ne neznamená to, že by byla lepší nebo horší. Prostě je absolutně typická pro uvažování kočem uh, uh, a jeho kapely. A právě to byl ten, aspoň je dostupná a první single kapely OK Band. Z, ale my si tento single o chvíločku otočíme na druhou stranu. Dnes je to o meně Vladimír Kočandrale a kapela OK Band, ale možno teda vzpomenout o krajovoha i Ladislava Vostárka, protože tam bola i ta značka VOKO, kterou si určitě Petře zachytil. Však taky budeme pouštět uh, uh podobě písně ponoční a na to máme ještě nějakou, nějaký čas. E, to byla taková velmi rcesistická záležitost, která taky e, vlastně odpovídala určitýmu typu humoru e, Vladiko Čendelovu, takový jako, jako e, intelektuálně, e, jak bych to řekl, nezašmodrchanej, ale velice originální a e, ty texty si nehrály na žádnou velkou poezii, e, jenom prostě jakoby natáčely to pověstné zrcadlo e, realitě s trošku nečekaný podoby. A to e, se odrážilo i k tým může, když to slyšíš teď, v, tom, teď v, tom, v, tom, v té Žižkovské zdi. Typicky, naprosto. V podstatě minimalisticky užitý nástroj je být s ni ex, uh, klávesy v podstatě rozložený akordy kytara jako chvíle má taková jen přitakávající potom najednou vybuchne do takového, do takového do takové erupce bylo to, to zajímavé složení jako abych bych teda vzpomněla na kytaristu Antonina Mandou, který si myslím hodně dával tomu ty kapele zvukovou tvář a samotním Váďu, který tam bral na kláve na basu. No ja som si prešiel výsledky ankety o československého zlatého slávika. V Časy, keď sa Oakabend rozbiehal, boli po tejto stránke pre kapelu najúspešnejšie v 80. keď nastúpili na trón v tejto kategórii Slovenský Elán, tak im patrila deviata priečka, čo je celkom príjemné zistenie na úvod, ale potom sa už len prepadali na 12. Respektíve 21. a už potom 25. ani nemali možnosť ovplyvňovať. Čím si to vysvetli, Išlo to dole vodou aj s tou tvorbou podľa teba, alebo len ten poslucháčsky záujem sa otáčal iným smerom? No, to si neumím tak jednoduše vysvětlit, každopádně tý smysl té ankety za Slavík byl čistě obchodní, to žádný jiný význam nemělo. V té době, o kterým mluvíš, už se rozmáhala taková, takový zozvyk, že prostě manažer těch velkých stájí, ti Janečkové, Štajlové a já nevím, který ještě, prostě jako pod něco buď fanoušky, nebo, nebo to nějak organizovat, to nechci, nechci být jmenovitý, to fakt nevím, ale e, jako šlo to, šlo to v zákulisí, že prostě ty výsledky jsou cinknutý, že e, dopředu víme, nejenom, že tedy zvátej slavík bude Karol God, ten je forever, že ano, ten by mohl být Zlatý Slavík ještě dneska, ačko už je napravdě boží, ale, ale prostě jako hrálo se tam, jako byl to biznis, dneska už to v podstatě nikoho nezajímá, český slavík dva roky tuším vůbec se, ne, se ne, neuděloval a jestli je to dneska farna nebo, nebo někdo jiný, koho to zajímá, prostě kdo má rád Farnou, tak se na ní jde podívat koupí si její desku nebo si ji stáhne ze Spotify, ale určitě nesladuje, nesladuje její umístění někde v nějakých anketách, takže to to pominulo to pominulo, ale v té době to mělo velký obchodní význam a já si myslím, že e, OK na tohleto e, na tohleto nehrál. Prostě oni dělali muziku, ta teda byla jiná než ta teda ostatní a rozhodně nemohli mít jako drtivou přiváženou většinu, já nevím, za sobě, publika za sebou, protože ta muzika byla taková divná. Ano. To je tak asi nejlepší přílastek. <laughs> tak ani nie každý to robí pre ankety, lebo už aj v tom čase sa prevalili správy, že si mnohí títo speváci posielali sami tie hlasy, respektíve mali svojich ľudí, ktorí to za nich vyplňovali, skupovali časopisy, kde boli anketné hlasovacie lístky vytlačené, takže sa s tým dalo polemizovať, či je to naozaj úprimné, alebo aké poradie, ale čo sa týka, keď opäť siahnem po knižke encyklopédia jazzu a modernej populárnej hudby, tak samostatnú sekciu tam má aj je kapela OK Band a píše sa tam okrem iného aj to, že štýlová orientácia vznikla pod vplyvom Davida Boveho a skupín Novej vlny. Zpočiatku sa na seba OK Band upozornil ako amatérsky súbor s autentickým kolektívnym výrazom, anonymným obsadením, no a postupný rast hráčských uh, takých tých zručností a technickej vybavenosti, tak e, to bolo spojené s posunom ku komerčne výhodnej, nenáročnej technopopovej štýlizácii. Tam ide asi zrejme hlavne o to spojenie s Karlom Svobodom, s ktorým dávali dohromady tú albumovú dvojku a to už bolo okáben úplne iného typu. On bol už na té albumové jedničce, to znamená na, na desce na nazvané disco Což byl samotně jako jasný e, signál, k tomu, že tady dochází k určitýmu žádrovýmu posunu. Ale ten žánrový posun je přece typický pro jakoukoliv kapel, která se jít někam do předukrát, nezasmádla. Ne ne ne to prostě není blůz, který se je vždycky na 12 taktů. A víceméně pořád stejně jako BB King, jo. Przevnitě tam nečekáme od BB Kinga, nebo jsme nečekali e jakýkoliv jiný žánrový posun. Pohybil e se na půdě, která byla jeho oka. Band objevoval a někdy, někdy, mně se mi to líbilo víc, někdy míň. Mně osobně se nejvíc asi mě líbila deska, která vyšla nějak těsně před, před převratem. Slavnost na zámku se jmenovala to bylo pro mě jako opravdu zjevení a jakýsi trošku návrat z toho popového období k podstatě té muziky. A já bych teda vedle Davida Bovýho ještě připomněl kapely typu Depeche ta nebo ten hudebníka Gary ta, Taková ta programová chlad, ten programový chlad, který jde z té hudby a který je vlastně estetickým výrazem té kapely, je, tak je, je trošku nechci říct vůbec odvozený, to vůbec ne, to je originální muzika, ale, ale vychází z podobného možná pocitu ze světa a proto jsem taky prvé použil to slovo extenciální. Mimochodem ty si, ty si prvé říkal, že uslyšíme celý ten první single, no tak pojďme si dát single. Z tu stranu nemůžu psát texty, protože tam spívá Vadimír. E, to byl druhý hlas, e, teď nemyslím ve pořadí, ale prostě tou frontmantkou byla pochopitelně Marcela Zinová, e, krásná ženská, přitažlivá a v pní poloze toho chladu, toho to, otažitosti to, to eh, vlastně o to víc, seksi o to víc eh, žádoucí myslím, že je v té době zaznamená obrovský úspěch u chlapů. Jak to bylo s Vadimírem, nevím, ale když si poslechnete ten text, písničky nemůžu psát texty, tak přesně víte, o čem já mluvím. Že jsou to takový jakoby vzdánlý, banálně nározené situace, ale oni mají nějaký nějaký východisko a teď si, si dumejte, Jo, poslouchejte, slyšte a dumejte. Hlavnej vůlho je teda Vladimír Kočandrle, ale Petře, tam už byla spomínána Marcela Březinová, která je trošku starší od Vladimíra, ale někdajšia finalistka talentové súťaže na Mladej piesni v Jihlave z roku 1980, to mala tak plus minus 20 rokov, tu kariéru potom rozbehla jako vokalistka právě. Kapely OK Band a stala sa neprepočuteľným, neprehliadnutelným elementom na tej hudobnej scéne. Mám pocit, že tak trošku tou výnimočnosťou môže niekomu pripomínať aj Baru Basikovu, ktorá tiež išla cez talentovku, celá rodina na, na scénu, vstúpila s Vladimírom Dvořákom ako moderátorom, konferenciérom tohto televízneho programu z brněnského štúdia, tuším. A každá z nich bola výnimočná, talentovaná a zostala takou až dodnes. Já nevím, jestli bych to srovnával s Báru Basikovou, protože Basiková si celý život staví na tom, že je vlastně ta intelektuální zpěvačka, ať už ze Stromboli, nebo se nebo Saharou Hedlem, s, s nějakými solovými projekty a je, si, jak na, na strombole na jejich první album natočili nějaký zudebněný texty Christiana Morgenstierna. Prostě byla to intelektuálštěna, která prostě se líbila úplně jinému publiku, než myslím se líbil o -Band. A um, přesně byla, byla zajímavá právě tím, že tam nic intelektuálského nebylo za ní. Zvláštně, a to, to, to jsem nikdy moc už nepochopil, že ona byla tak jako pevně zpětá s tím zvukem okra a, a s tou estetikou téhle kapely, že potom, když jsem ji viděl hrát s Slavkem Jandou v Abrexasu, nebo takhle jste měl snad Band, nebo já nevím, tak nějak ale bylo to Slávek Janda Mači, bylo to Petra Jandy. No, tak, tak to zdaleka nebylo tak přesiečivý a zdaleka tak autentický. A to ešte bol Lešek si... Semelka istý čas, tiež s ňou spolupracoval. No jasne, ale tak to, to bylo v době, kdy Semelka byl po, po zuby v popu to už nebylo je období modrého efektu a tých dlhých artovkových písniček. E, ja bych tohleto opustil, tohleto téma srovnávání, pretože srovnávat nelze e, v podstate skoro ako v tvúrčím umění. E, pokud je niekto originální, tak je originální a, a pambu zopad za to. Hm. Ja som tu baru spomenul z toho dôvodu, že som sa niekde dočítal, že Vladimír, keď už počúval nejakú muziku, tak Udajně nejradšej precedens a s tím precedensem se právě Bára Basíkova spája. A jo, precedens byla vlastně muzika tak trošku z podobného Jako Víc k tomu undergroundu, víc to bylo o tom Němcovi, jako hlavním autorovi. Ještě nedávno jsem slyšel, no nedávno, kdy byla ta ta katedrála Notre Dame podpálena tím, tím aktivistům moslemským, tak na to Němec napsal právě krásnou písničku Notre Dame, kterou nahrála potom, nahrála potom jeho kapela Lily Marlén. Musím říct, že jaksi, ne, ne úplně povedeně, ta písnička je nádherná, ale hodně mi připomněla právě tohoto období týhletý starší muziky měla v sobě ten zvláštní chlad, abych tak řekl, který je pochopitelně Uh, určen proto, aby, aby tě navnadil, aby tě, aby tě uh, donutil uh, se do toho víc ponovit a pocítit nějaký podprahový uh, sdělení. Takže uh, nevím. No, já, já jsem pro bazikovu nikdy nehoroval, protože, protože uh, já nemám moc rád lidi, kteří se hodně stylizujou a no, na těch stylizacích měla za sebou v životě strašný uh, kvantum od uh, nějakého esbizmu a, a, tak dále, a tak dále, nebudu to roztahovat. Prostě Marcela přiznává, pro mě byla v tomto smyslu ten teďšejší. No a když si vyberal pesničky, tak. A ešte než sa pristavíme vôbec pri reprezentantovi toho prvého albumu, tak je to návrat k singlom, ktoré tomu všetkému predchádzali. Pred 8 rokmi vydavatelstvo Suprafon ponúklo aj všetky single na dvojce dečku, z 29 ich tam bolo a samozrejme nechýba tam ani ten titul, ktorý nám teraz umožní otočiť božský klid z úvodu. Čiže Smutný cirkus to znamená, že tie singlové nahrávky pre teba zaujímavejšie ako albumové? S výjimkou to teď sa vlastne na zámku, áno. Ehm, protože ehm, na mňe pôsobí dojmem ako tý prvotní energie, ze který ta kapela vzešla a dôvodu, proč vzešla a možná je to ale čistě subjektivní pocit, protože si velmi dobře pamatuju, jak v takovém kulturáčku, kde si za pár ve jménem Svítkov, jsem viděl okáben poprví a zapůsobilo to na mě mohutným dojmem. Znal jsem už nějaký jejich singly, mimochodem to stojí za, za připomínku. Mě, mám s Vladimírem podobný příběh jako s s Odouříhou. Já jsem to tady vyprávěl, když jsme tady měli katapult a Odouří na telefonu, že jsme se vlastně seznámili, takže já jsem po řidihovejch katapultech psal nějaký hodně, nesou vlastně recenze, a tom používám hodně politicky korektní výraz, E, prostě jsem je vždycky strašně zeblil e, v tom, v tom e, tisku protože mě přišel děsně v té době jako naivní, já jsem poslouchal Pink Floyd a, a byl jsem děsný chytrák e, a, a tak jsem to zeblil a pak, pak mi jednou Oda zavolal nebo nějakého prostředníka, už nevím Slyšeli jsme se na pivu, zkamaradili jsme se a, a prostě pochopil jsem, že jeho muzika je, je autentická, skrze něj a jeho publikum, že ona nemůže být nikdy jako unsopping ani jako Deep Apple. Prostě je to prostě jednoduchý, triviální rock and roll, jako by status quo. A něco podobného jsme zažili v menším s Vladimírem. Já jsem nějaký jejich singl taky sepsul A pak jsme se seznámili. A myslím, že tím, že jsem víc poznával jeho jako autora a lídra toho fenoménu, tak jsem víc začal rozumět té muzice. A jako říkám, ty úvodní roky se mi líbili vôbec nejvíc. No a keď si ho zoberieme ako speváka, samozrejme bola tam Marcela to ťažko prespívať niekto a to by mohol byť ktokolvek iný, ale máš pocit, že mohol aj viac naspívať pesničiek? Takových pár naspíval, ešte nejaké tady uslyšíme, ale tak Vladimír není spevák. Že? Vladimír je, jak se tehdy kdysi říkávalo, když fungovali lidi jako Jirka Schoinger nebo Jana Robová, že to jsou takzvané nemocné hlasy. Mm. To jsou prostě nějak, já tomu nerozumím medicínsky, nějak formovaný hlasevky, který, který tě disponují nebo indisponují k určitému a výkonu a ja, Vadimír spíval veci, ktoré mu sedli e, a kde byl potreboval ten chlapský hlas, ako bola tá predchozí písnička e, a myslím, že v tom obstál. Tak poďme za Smutným Cirkusom opäť do štúdií Československého rozhlasu v Českých Budejoviciach. ale sme v blízkosti Marcely Březinovej. Keď tak pozerám na jej životný príbeh a porovnávam to s Vladimírovým, tak mi tam prídu dost veci také podobné, pretože aj ocino Marcely Březinovej pracoval ako lekár, konkrétne teda zubár tiež prežila časť svojho života v zahraničí, konkrétne v Líbyi, kde chodila do americkej kláštornej školy, aj mamina lietala vo výškach, ale nie pri basketbalových košoch, ale bola letuškou. Takže majú veľa toho spoločného. E, to, na to, k tomu sa neumiem viac, tie to mne nejakou roli e, pri e, tom setkání na, na púde o kávendu, <laughs> ale e, Prostě mě to přišlo jako, jako úplně optimální dvojice. Ten, kdo vlastně určuje směřování kapely, to byl Vladimír, a ten, kdo tomu dává nejlepší hlasový projev uh, a to bol marca. Po mne to bolo fakt nejlepší období. No dnes je aj o tom jej životný príbeh, že od roku 2008 bola vedúcou oddelenia populárneho spevu na Medzinárodnom konzervatóriu v Prahe. Vyučovala interpretáciu. Neviem, koľko to platí v súčasnosti, ale asi je to pre začínajúceho interpreta pri vstupe do miestnosti, kde čaká takýto pedagóg. Celkom výzva Určitě ano, ona ta mezinárodní konzervatořce je taková zvláštní instituce patří ramskému majiteli panu Ščukovi, který je znám tím, že se mu nějak nevím, jak sádrakem takhle tam tu a tam uh, sehnat zajímavý a úcty uh, hodní pedagogy. Já si pamatuju, že třeba herní herectví tam učila Regina Rázlová a to byla tedy, nebo je herečka pá Excelence, jako, jako a ve svých nejlepších letech uh, byla opravdu vynikající. Uh, a pár takových lidí tam bylo, uh, ale on, on má takovou blbou vlastnost, že nějak v hm, málo a čas od času vůbec patí, či nepatí. Takže tam ta fluktuace probíhá poměrně často, ale... Myslím si, ja nevím teda, jak ty dnešní, nejme tomu 19-letí ľudí, co tam chodí do tý školy, si vôbec znají jméno Marcela, no a ke své škodě možná neznají, ale, ale určite to pro ne môže být zaujímavý zážitek. Tak určite základ je, keď vstupujem do miestnosti a či viem už niečo o svojom profesorovi dopredu, ale je to speváčka, ktorá má čo ponúknuť, aj keď neviem, že, či v jej prípade postačilo, že má za sebou tú kariéru, akú mala za sebou, alebo musela prejsť tiež cez nejaký schváľovací proces? Schváľovací proces je pán Ščuka. Mhm. <laughs> tam je to naprosto autoromní, je naprosto jednoznačný, tam, tam žádny, žádny komesaň z takového nezasedá kromne maturitní, a to je ze zákona, takže kým by som sa ubezpečil? Áno. Ak tie nahrávky, ktoré si tu prepočúvame, keď vznikali, tak oficiálne termíny dokončenia to sú septembrové termíny, čiže září, a to máme aj aktuálne v kalendári, takže je to tak povediac plus minus triafáme dátumy konkrétne. 16. september 1983 je napríklad pripísaný k nasledujúcej nahrávke a tiež je to ešte single, ktorý predchádzal úvodnému albumu a už sa točilo v Pražskom Mozarteu konkrétne teda pesnička s najdlhším názvom, aký tu dnes dostane priestor, bydlím na závietrné strane továrního komína. Keď si, si prečítal názov tejto pesničky, než si si ju išiel pustiť to to v tebe vyvolávalo takýto názov? Ne, tak to už bylo v době, kdy jsem s Okábendem OK měl nějakou posluchačskou zkušenost a, a byl jsem na tom koncertě taky a tam si pamatuju velice dobře, že tam, a teď to rezonovalo publikem jako velmi silně, protože cokoliv bylo jaksi mimo, mimo uh, nějaký regule na zákazu, tak, tak bylo aplaudovaný a tam a já nevím, jestli to byla Marcel nebo, nebo Vladimír, Jsmeže Vláďa no teď vám zahrajeme písničku, kterou rád nesmíme a ta se jmenuje Nezavěšujte, ste, nezavěšujte se, jste v podradí. <laughs> Takže já jako s těma, a ta byla taky moc dobrá, ale tu jsem tady dneska, dneska nedal, by se nerešili všechny, co se člověku líbí. A tak jsem tam dal tuhletu závětelnou stranu komína, protože zase Možná i tomu textu, protože ten je zase tak krásně eh, cynicky eh, exist, existenciální eh, a takový jako... Mm, No, není k němu co dodat. Já nem, nemám rád výklady muziky a básní a, a textu, e, To se musí slyšet a, a tohle je autentický, takže pojďme do toho. No, měž ještě to pustíme, třeba dodat, že s tím textem vypomáhal i už vzpomínaný Ladislav Ostárek, který měl dovtedy zkušenosti především do s katapultem a to byla trošku jiná káva. A následne sa pustil aj do projektu s Richardom Kibicom a skupinou Turbo. A mám taký pocit, že vedel trafiť priamo na telo texty tým interpretom, pre ktorých písal, čo je a z neho robiť tiež výnimočného spoluautora. Tak to, to, to platí, to, sa říkáš, ale on, pretože bol v advokát, tak měl ještě jeden veliký talent. On se prostě uměl domluvit s má. a to třeba i v těch nakladatelstvích, vydavatelstvích a tak dále a mít za zády Vostárka e, znamenalo mít trošku pevnější záda v tom tehdejším show businessu a to určitě nebylo k zahuzení. E, konec konců katapult je po té textové stránce téměř stoprocentně s výjimkou nějakého zudebněného Gellnera a podobně je, je o stárkovo dítě. A přesně trafil to, jak říkáš, ty, po to publikum, tam se jedná o nějaký učňovský publikum, tady se jedná o publikum už e, dospělejší, hledající se v tom světě. E, myslím, že jako v tomto hodu ano, platí to, co říkáš. ta pesnička v poradí. Na jedné straně Petr Kršiak, na druhé straně Petr Žantovský. No a Petře, asi by to chcelo teraz privítať nášho hosta. Já doufám, že je na telefonu, Vadimě, slyšíme se? Jo, slyšíme se, slyším se, slyším tě dobře. Je to úplně tak, úžasné toto spojeně, ano? Jo. Já tě vítám a děkuji, že jsi přijal pozvání. Hej, to no pán Kočadrle, o vás sa šíri to, že ste taká, tak povediac šedá eminencia, vyštudovaný teológ a budhista, ako sa s tým stotožňujete? Mm, tak asi bych to měl trochu eh, korigovať. Tak absolvoval jsem filozofickou fakultu a teologickou fakultu, to je pravda. A zabývam se dlouhé léta meditačníma technikama, jmenovitě se zabývám sotozenovou meditační technikou, ale, ale budista určitě nejsem, já si myslím, že to ani nejde, že tyhle různé ty, eh, různáboženský směry jsou vždycky produktem určitého druhu myšlení, který se váže na nějakou část světa a není pro našince odinut vůbec pochopitelný. Takže s zenem se zabývam a myslím si, že to vôbec neznamená, že musí byť, když je niekto zenista, že musí byť i buddhista. Mm. Ale pre nás je v prvom rade výrazná postava tej domácej hudobnej scény. Dovolím si hovoriť ešte o Československej, lebo začínali ste v tomto období. No a my sme tu už s Petrom počúvali 5 nahrávok, pričom tie prvé ak mám správne údaje, boli točené ešte v štúdiách Českého rozhlasu v Českých Budejoviciach. A to bolo vaše také prvé hudobné útočisko. Je to pravda? Tak je to, je to skoro pravda. Úplne <kým> první útočište bylo ve studiu Martina chvíla, ešte hluboko v normalizaci, kdy sme tam pracovali v rámci niečeho čemu se říkalo tuším v té době sousedská výpomoc a um, já jsem tam nějak pomáhal betonovat nějakou cestu a myslím, že Marcela tam uklízala a výměnou za to jsme tam natáčeli úplně první demosníky, kteří se taky na nějakých raritách objevili, ale je pravda, že hned druhý studio, kde se nám podařilo um, natáčet, bylo v průběhu roku 82 studio Československého rozhlasu v Českých Budelvicích. Mhm, uh -huh. sú tie prvé singlové nahrávky. Tá, ktorá nám doznala, to už bolo Mozarteum, takže ste sa už presídlili do hlavného mesta. No a keď sa pozriete na tie svoje začiatky, samozrejme bola to úplne iná doba, ako je dnes, a aj iné možnosti boli, takže pýtať sa, či by ste to podstúpili ešte raz, to snad ani netreba, lebo muzike sa v podstate venujete do súčasnosti. Ale... Ako rýchlo, ak vôbec ste prišli o rúžové okuliare nadšenca, začiatočníka, muzikanta, že ten hudobný priemysel predsa len funguje inak, ako si to vy predstavujete? Hmm, tak ja, ja sa musím priznať, že som nikdy žádny ružový brýle nemiel. Ja som bol vždycky spíš <kým> takovej skeptický človek, spíš s mírným sklonem k cynizmu a k černému humoru. I když na druhej strane pravda je, že u niektorých scén <kým> třechloříšků pro popelku se rozpláču doteď, takže to je taková kompenzace. Ale některé věci mě jako dojímají, ale e, růžový brýle, co se týče pop music, jsem neměl nikdy. Já jsem od 18 let seznámil s Láďou Ostárkem, což byl a pořád je takový růzí praktik a poměrně brzo jsem se seznámil s Karlem Svobodou, takže jsem Měl od začátku poměrně reálnej pohled a taky i nám. Dali se tomu tak říct kariéru, svojí jsem pohlížel velmi pragmaticky a zajímalo mě dělat hudbu, která mě v danou chvíli bavila, ale moc ji realizovat, hrát na koncertech a pokud možno točit desky, protože jecky, to se musím přiznat, že natáčení mě bavilo víc než koncertování. Můžu hmm. do toho vstoupit? Jasné. E, Váděl, ty jsi e, mě říkal, předčasem jsme se bavili, že už tedy praktickou e, muziku neděláš, neskládáš, že tě to vůbec nemotivuje, že tě k tomu nic nepohání, že prostě tě naplňuje to, co děláš e, v současné profesi. E, platí to ještě, nebo jako jsou lidi, já vím, teď bych jmenoval třeba Vadima Petrova Mladšího, který se po 20 letech třiceti možná, který stával ve spravodajských službách a, a v různých státních orgánech a tak dále, tak se vrátil k muzice, komponuje, co si dokonce zkomponoval, co se na text Jarka eh, nehrozí u tebe nějaký takový jako taková rea, reanimace, nebo jak to nazvat? Hele, hele, člověk neví, co se stane příští v vteřinu. Já spíš mám takovou nějakou celkovou důvěru, že Aspoň doteď tomu tak bylo, tak snad to ještě jako hrubé pokračovat, že ta prozřetelnost mě vždycky někam nasměrovala, nasměrovala mě nějakým průchodným směrem. Takže já tady nechci jako střílet od boku. Občas, ale opravdu zcela náhodou, <hým> napíšu nějaký text, ale. Ale to nesmíš, že to v autě, v autě ale zejména rychle, <hým> že jo? Ne, hele, e, Já nezdím rychle, už od roku 99 jezdím podle pravidel v podstatě, ale, ale na druhé straně to psaní textu je fajn, protože mě vždycky bavila práce se slovama. Skládání je trochu složitější věc, protože to přece člověk potřebuje trochu praktikovat na hudební nástroje a já se přiznám, že na to nemám vůbec čas a to nejenom kvůli vytížení v práci, ale třeba pro mě... Jsem si to vyhodnotil, že některé věci jsou pro mě důležitější, než cvičit na hudební nástroj. Třeba je pro mě důležitý každý den číst. Protože si myslím, že to čtení... Já kvůli tomu jsem se úplně přestal dívat na televizi, vůbec se nekoukám ani na žádné seriály na Netflixu. Veškerý čas, který bych jinak věnoval tomu, tak věnu čtení, protože si myslím, že to převádění těch slov do obrazů v hlavě je <kly> úplně zásadní Zásadní cvičení pro mozek. Takže tohle mi sažery nějaký čas, tak místo toho, abych cvičil na piano, tak radši něco čtu. A dobrý je číst třeba složitější texty, a když čteš složitější texty, tak musíš opravdu číst průběžně pořád, protože jinak těm textům, když prostě nemáš tu zručnost čtenářskou, tak jim nemáš šanci porozumět a vůbec je nějak dešifrovat. Takže tak, no a spousta jiných věcí se dá dělat, jo. No, já vás už. Několko rokov a pekných pár rokov teda registrujem právě jako textáratěž a na začátku bola i televízia, lebo ta televizní dívka Líza pro Michailu Linkovu. Dá se to počítat mezi prvé také výrazné texty? Já nevím, jestli výrazný pro mě tenhle text, který je absolutní tíč, ale já se přiznám, že mě jako kýče nevadí. Když je kýč napsaný jako kýč, tak je to prostě určitý... Je, je, je, je to určitý hudební žánr, je to určitý způsob zkratkovětky vyjadřování je to v pořádku. Na, to, na televizní dívce dí celý země, mě do nejvíc baví to, že hudbu kníž, spoleautor hudby, kníž byl kapelník Pudis Harry Eske. A ten... Myslím, že poslední aktivita, kterou se proslavil, bylo, jeho, bylo rozprášení jeho popele z Remorkeru na Baltu, protože ten, kdo rozhazoval do Baltu popel Harryho Jeského, byl frontman skupiny Rammstein, Till Lindemann. Hmm. A bylo to paradoxně proto, protože Rammstein jsou východní Němci, a Harry jeské svým vlivem jim nějak na začátku jejich hudebních kariér nějak pomohl. Takže tohle byl výraz úcty Harryho, e, Harrymu, který měl e, Ty Lindeman. Takže to je takový, taková pěkná tečka za jeho života. No když jsme při těch tečkách, tak neptej se, proč jdu ti s Bohem dát, to je těž váš text pre na Hůlku, ak se ně mílím? Jo, jo, to bylo takový moje období, kdy jsem měl rád a v té době to bylo hodně spojení s těma velkými televizníma esterádama a byla to zlatá éra těch muzikálových zpěváků, protože v té době muzikály byly velké události, což jsou teda i do dneška, ale třeba se to prodávaly i ty záznamy z muzikálů, na CDčkách velmi dobře. A tohle, tohle přesně zapadalo do té doby. Takový ten patetický střední proud s orchestrem, Prostě něco takového, taková, taková ta pop music, která si trochu hraje na vážnou hudbu. A jednu dobu musím přiznat, že, že mě tenhle typ produkce těšil. Konec, do něj můžeme zařadit asi i mm, úplně tehdejší fenomenální návrat Ivety Bartošový, její album Ve jménu Lásky. To bylo všecko, to byla taková ta druhá polovina 90. let a éra velkých estrát na TV Nova. Ano, tak ty tři hoříšky tam vyčněvají, plus pesnička utajená, nekonečná, bílý kámen. Tak tři hoříšky to je, to, je to, to se nám s Karlem podařilo udělat. Takový kuriozní monument, ano. protože paradoxně, že ta písnička splynula spoustě uh, lidí s tím filmem. A samozřejmě, um, jako předměty nemají. Kromě toho tématu, nic společného, protože rozdíl mezi vznikem té písničky a vznikem toho filmu je 25 let. Ano, ale... a v té původní verzi tam to lalala zpívala Jitka Molavcová, ona to bylo spíš taková uh, instrumentálka. No jasně, to je tam. Písnička bylo, kde pak ty ptáčku hnízdo domáš Ty témata, na kterých jsme se pak dohodli, já jsem Karla přesvědčil, že z toho má smysl dělat písničku, která bude tématicky čerpatí naprosto fenomenální, legendární pohádky režie Václava Orlíčka. Že je dobrý se k tomu obloukem vrátit a myslím, že to bylo že tohle na to naše společné rozhodnutí bylo šťastný. A dokonce vznikla i nějaká zahraničná verzia vďaka tejto no, českej. V Německu, v Německu to převzalo řada interpretů, dokonce je to i v nějaký klasické verzi. Já se teďka nespomenu, mám, mám vinyl. Mám pocit, že Joan Baker tam s touto pesničkou bodovala. Jo, tam je, je, má to celou řadu podob a je to dojistým nespôsobený i tým, že ta samotná pohádka je v Nemecku kult, uh -huh. hlavne ve východní časti, ale obecne v Nemecku. No tak pýtať a sa... A v rovných je do Rakouska, Švýcarska, Volánska, ona, tá Nemecká oblast, je ako, není úplne limitovaná Nemeckým územím. Jasné. Vlastne pýtať sa, či ste písali na objednávku, alebo preto, lebo ste mali chuť, tu je odpoveď jasná. Jo a obecně já se přiznám, že já radši píšu na, když už píšu, tak vždycky na hotový melodie, protože mi připadá pro mě úplně zásadní hodnotou disciplina. A psát na hotovou melodii znamená uznat tu prioritu hudby. Mm -hmm. Že hudba je zky, především hudba a ten textář musí víc stříct tomu skladateli. Chápu, že existují šanzony a tak, ale vždycky jsem kromě šanzonů nebo nějakých podobných žánrů, nějakých melodramů, tak mi vždycky připadalo, že ty textaři, který deklarovali, že píšou do prázdna a skladatelé to pak zhudebňují, tak mi vždycky přišli trochu jako Lenoši ktorí terorizujú tí ubohí skladatele, ktorí tú hlavnú část musí vlastne psať na text, ktorý je a třeba jim tam vôbec nesedí do tí melodie. No ale ešte keď teda už takto robíme prehliadku vašej tvorby, tak si nemôžem odpustiť vymenovať ešte zo pár úspešných titulov z prelomu 90. rokov a tohto tisícročia, lebo to spája jedno meno. Čiže když zbývá pár slov, jedno tajemství, zavři oči, když se červenám, Natalí nebo La Isla Bonita, za všetkým stojí jako zpeváčka Ilona Čákova a s něm jste mali těž celkom slušnou zkušenost. Jo, tak s, s Ilonou jsme dva roky žili, byla to pěkná doba, protože v té době byla Ilona opravdu superhvězda, dělníci si je lepili do těch do skříněk a já, dokonce jednou, když jsme s ním procházeli centrem Bratislavy, tak nám tam dali nějaký dva tělesní strážce, aby se bezpečně protlačili davem. Ale <coughs> jo, ona, <coughs> v té době se nám podařilo asi, když jsme spolu začali pracovat, tak jsme si říkali, do čeho se tak trefit ideálně, počkejme měla takovou alternativnější minulost z Laury, tak měla nějakou tu spolupráci s eh, Romanem Šteflem, která byla velmi úspěšná, ale, ale ty Alba <coughs> Amsterdam a, a Pink to vlastně z mýho pohledu naplnili. A tak jsme prostě došli na, eh, na to, že z určitých úhlů se podobá mladý Klaudy Kardinálový mm -hmm. a že vlastně by bylo pěkný to spojit s takovým tím <coughs> světem, Já není to popsat. Je to taková ta atmosféra z komerčních eh, filmů francouzské a italské produkce z nějakých 70. a 80. let, z kterých byl tam prostě, když jste si vzali toho Belmonda, toho Delona, nebo i ty italské filmy, jak tam prostě bylo nějaké kouzlo. Nějak, nějak se to prostě celý blízkalo. A k tomu obě ty země jsou jako velmoc v módním průmyslu, v kosmetice a ono to celý dalo dohromady s krásnýma fotkami, a to byl takový pěkný balík a vlastně byla to doba, kdy jo, ona natočila ty svý nejúspěšnější kavry. Ano, ať to tornero ještě třeba do toho započítat. Tak tornero, tornero, samozřejmě, já jsem přemýšlel, co bychom mohli udělat, protože na té první desce jsme, myslím, udělali velmi dobře další verzi, proč mě nikdo nemá rád. Teďka mimochodem výjde nová bestovka Ilony, kde si to poprvé zaspívají s Helenou, takže vlastně obě ty interpretky toho hitu, který vlastně je slavnější v Čechách, tý český podobnější americký, to zpívají, to zpívají dohromady. A já jsem si říkal, dobře, když máme tuhle kardinála, tak co jako, co je takový úplně, úplně italský, jako a teď jsem si vzpomněla Ein Kessel Buntes, kde jsem viděl skupinu i Santo California, která zpívá Turner. A teď prostě jsem si vybavil toho zpěváka v takovému šupanu s takovými bílejma hvězdama, jak sedí u toho pijána. A říkal jsem si, že tohle je úplně přesně ono, ale musíme z to udělat disco. A tím si kdyžím to ještě jako eh, patetický text, samozřejmě úplně na, na hranici absurdity, že to nikdo nemůže si myslet, že se to bere vážně. A tak jsme první, jsme si řekli, tak uděláme tam recitativ. Tak tam prostě má Ilona takový dramatický recitativ, kdy mluví s tím mužem, který opouští. A, a ještě furt tam něco chybělo. a Jirka Škorpík to se mnou produkoval. A ale do závěru. zkus zahrát takovýto úplně nesnesitelný patetický piano z konce písničky Dancing Queen od Abby. A teď to tam zahrá a jsme si všichni řekli, jo, to je ono, to je prostě, to je to není jako tečka, to je prostě jako, jak uděláte hvězdičku na konci věty, prostě to se celý rozářilo a Tornero do dneška je druhá nejúspěšnější jelonina nahrávka. Co nás velmi těší, ano. je, že zdaleka nejúspěšnější jelonina nahrávka je věc, kterou jsme napsali spolu. A ta se jmenuje Zavři oči, když se červená. Mm -hmm. Která má trojnásobek Víc na Spotify než Tornero. A je to fajn, protože zaprvé jsme to napsali spolu, což je jako hezké pocity po letech, a navíc bylo to stylový, Napsali jsme to na, na kavárských ostrovech, na ostrově Tenerife. No ale společným dílem je i Natalí, která se těž těšila celkom zajímavého ozve. To jo, to jo. Ta je zase zajímavá tím, že jsme si říkali, jako čím to tu instrumentaci jako nějak zase <kým> jako završit. A já jsem si, si vzpomněl na kytaru, myslím, že náhranou na, na Fender Telecaster v ohromném hitu Rickyho Martina eh, Living La eh, Labina Loka, tak se to by jmenovalo. Ano. A Taky, taky teda, když si poslechnete v Natálii, tak má velmi podobný zvuk a v zásadě to, má to podobného ducha, že to zní trochu jako gangstersky a no prostě, bylo to to, co do toho sedělo, do tohohle tempa prostě svěžená svíž, písnička. Hmm. No, já ti do toho vstoupím, jestli můžu ho zase ano, Vy se tady tak hezky bavíte o tom popu. <laughs> ono je to docela zábavný, protože Vladimír přišel z OK nebo z, toho, z té sféry Tý nový vlany, dejme tomu, když to zjednoduším e, žánrově. E, a a e, Iona e, Čáková přišla e, z podobního prostředí, že jo, z, taky z kapely, která hrála úplně e, jinou, ne úplně komerční muziku. A já bych to teď vrátil úplně do jinýho, do jiný sféry. Mě vláděl vy jste jako začínající okáben, pokud si dobře pamatuju, hráli taky nějaké společné koncerty s Kocávem a tou jeho skvádru výběr. A pak to skončilo. Můžeš komu něco dodat? Ale to byla, to byla pěkná doba, odehráli jsme, ale nevím, či, či kolik to bylo koncertů, 10, 15, nějaké jejich turné. Potom to skončilo a pak byl pražský výběr zakázaný, takže už to ani nikdy nezačalo. Ale já nevím přesně, kde byla ta folimanka, po který jako dostali za racha... Ale už nějakou dobu před těm nějaký dva, tři měsíce jsme, jsme spolu nehráli. Takže byla to, prostě byla to doba těch jejich prvních hitů a byla to sranda, no, tak prostě jednou hodili Vildučoka do no, tak jako, no, jako to, byla, oni byli v té době opravdu jako, byli, byli kultovní kapelou, to, to, to, na co se prostě musí jít, takže v dnešním době by očekával, že že ty lidi mají nějaké peníze, že? že v té době, když. Tak samozřejmě v té době se za tu korunu dalo koupit víc než teď, ale jenom tak pro představu. Byli, uh, u Pražského kulturního střediska, který byl většinou zřizovatel, nebo středočeský krajský kulturní středisko, byly takzvané hudebnické třídy. Takový výkonnost, něco jako platový třídy, tak prostě podle toho se stupňovaly mm. honoráře. A byly, byla, byla takzvaná soulová třída, to měli zpěváci, a takzvaná souborová. Souborová třída, to měla většina hudebníků, to bylo 240 korun za koncert. A k tomu, když třeba teda měli povolení s autem, tak nějaký prostě kilometrovní. A když měl někdo skupinou jedničku, tak si představte, že bral 140 korun. A hrubéž... Poměrně slavný bubeník v té době a i dneska známý člověk, tak ten měl jenom skupinovou jedničku. Tak já si pamatuju, že ten vždycky se šlo po koncerty do hospody, tak si dával nějaký různý takový jídlo jako omeleta s hráškem, nebo něco takového, protože navíc mu ten hráš nestačil. Jo. Uh, d já jenom k tomu kocábovi, protože já musím říct, že jak jsi týkal, že je to byla kapela, kterou jsem musel jít. No, já jsem na ní byl jednou a musím říct, že e, mě velmi silně nebavila. Hlavně kvůli nadměrnému egu Michala Kocába. Který z ní úplně stejkalo, jak, jak, jak lepidlo, a bylo to strašně jako mně nepříjemný, byl nepřirozený a vyspekulovaný. Na mě ta muzika Hele, působila to... strašně spekulativně, jo. Proto mě to, to spojení s tím UCBndem nesedělo, jo. Proto jsem se na to taky ptal. Ale my jsme byli rádi, že nám tu nabídku dali a byli jsme rádi, že takovýhle jako slavní lidi s náma, s náma, nám to upřímně řečeno v tý době pomohlo, jak Michal je Michal, prostě Michal je manio-depresivní, egomaniák, čímž ho vůbec nepomlouvám, to prostě, on je takový člověk, on všechno dělá manicky, pak je najednou to začne připadat jakože, že je to vlastně všechno špatně, je to člověk s maximálníma hárokama, pro mě jsou jeho představy volet čem nepochopitelný ale prostě každý má nějaký svůj smět, že to bylo, já, já nevím, do jaké míry by se dalo říct, jako vykoncentrovaný, ta hudba byla taková, ty lidi, nejedný straně uměli velmi dobře hrát, na druhé straně to bylo strašně expresivní, pravda, že tam, že tam trochu chyběly nějaký silnější melodie, to je nepochybně fakt, což bylo dané tím, že Michal jako zpěvák, jako, jako melodie, vlastně Michal je zpéráznej zpěvák a že by zpíval nějaký líbivý melodie, prostě on se k tomu nikdy jako nehodil. A je pravda, že ani Michal Kocá, paní Michal Pavlíček jako melodickou písničku nikdy eh, jako tak úplně napsat neuměl jednoduchou. To spíš když tak Michal Kocá, prostě oni tady chtěli dělat být, být v době, v té době se hráli různé věci. Když si pustíš nějaké věci z té britský nový vlny 80. let, kdy se třeba byli Stranglers, které já teda miluji taky, ale když si pustíš e, patú do Man in Black, tak je to zhruba stejný kakofonický ako brzkej výbier. <tým> mm. jasne, jasne. No, jak keď môžem, tak by som dal do placu ďalšie meno a to už bolo čiastočne spomenuté, ale dnes ho chcem povyťahnuť hlavne z toho dôvodu, že prišiel deň, keď ste si pripomenuli 46. narodeniny v 2007. A práve v tento deň sa táto skladateľská osobnosť rozhodla preto, prečo sa rozhodla. Asi viete, o kom je reč. Jo, Karel Sloboda. Práve na vaše narodeniny si siahol na život. Vy ste sa s ním mali možnosť stretnúť nielen teda vďaka tým trom orieškom, ale bola tam aj tá vaša profilovka s okábendom OK Tvoj čas prichází. Takže keď sa vybaví toto meno, čo vy v verejnosti viete povedať o Karlovi Slobodovi? Karel byl jeden z mála lidí, možná jediný v český pop music v si Troum říct, že, že to byl hudební génius. Um, on prostě napsal pár melodí, na který musíte mít opravdu talent. Jinak Karel byl Karel byl člověk, který se furt něčeho obával, takže chodil ozbrojen. No prostě Některý lidi trpějí depresa a možná jsou mírně paranoidní. Karel, to, tenhle rys, který ovšem není nic úplně výjimečného, u výjimečných osobností, nepochybně měl. Jinak to byl člověk neskutečně zábavný. Já jsem úplně miloval jeho, jeho historky z východního Berlína vodín Dean jak se s ním honil honil po Unterden Linden mh, autem a vím, že to končilo, že Dean Reed měl žigulík Karel měl BMW, myslím. a celý to bylo takový jako, <coughs> hozený do toho, že vlastně ten Dean Reed ve skutečnosti byl několikanásobný agent, tak na všechny strany, taky uměrně tomu skončil, že jednou našli plavajícího v ve, jeho bazénu mrtvýho <coughs> a, no, <coughs> a Karel říkal, no a on mě na tom Unterden Linden pak do zatáčky skoro pravou hlí, v tom, v tom žigulíku předjel a jel po dvou kolech. Tak to jsem se snažil si představit <laughs> scénu, jak jede Dean Reed po dvou kolech v žiguli po Trden Linden a musím si přiznat, že to je jeden z momentů, který mě utkvěli z toho vyprávění, <coughs> co tak Karel a rád im obšťastňovali díkujem. No My sme tu na začiatku trošku fantazírovali aj z toho pohľadu, že vaša mamina bola úspešnou basketbalistkou, ocinou lekárom a vy ste sa rozhodli skôr pre tú muziku. Prečo vás nehovplyvnil šport alebo lekárska veda, respektíve čo na vašu muziku potom neskôr rodičia hovorili? To už je dlouho a neviem, co přesne říkali. <laughs> ale tak oni nějak čase mi začali chodit nějaký honoráře, tak pak už <laughs> neříkali nic, ale tak nejdřív, tak otec, samozřejmě můj doktor, mě se nikdy jako nelíbil v nemocnici, ne jakože třeba, nevím, od Artura Haleyho nemocnici jsem čet, v té době to bylo modní, ale představa, že bych strávil život v nemocnici, v tom bílém plášti se mi nikdy nelíbila, a na sport nemám absolútne vlohy. Ne, že bych nesportoval, sportuju, ale v žiadnym sportu bych nikdy nemohol vyniknúť. Takže proč sa tím zabývať? No ste vo svete hudby. Ako sa na ňu dnes pozerať ako hudobník, ktorý má už určité skúsenosti, respektíve? Ako to vidí Vladimír Kočandrle ako poslucháč a ako zástupca toho hudobného biznisu? Coho ktorú hudbu? Všeobecne, muziku. Ako, ako ste na tom? co se páčí poslucháčovi a co se páčí zástupcovi hudobného světa? Tak co se mi opravdu jako líbí, to bych jako radším nevydával moc, proto by, to to si dneska netelefonovali, protože bych byl někde v hloubce zapomenutí a nebyl by důvod se mě na něco ptát. Já nevím, já jsem svým založením částečně jako barokní člověk. Jako baroko mě fascinuje takovou svojí na jedné straně jako majestátnosti a na druhé straně absolutní temnotou. Prostě, že tam ten člověk jako, jako najednou zjistí, že není tak velký, jak si občas někdy připadá, že jsou nějaké větší věci, které se tyčejí nad ním a kruzni a něj padají. <kly> a to je správný, jako člověk se nemá mít v sobě ale se moc, jako moc vysoký mínění. A, hmm. a m, já, já nevím, tak třeba co Můžu říct, co teď poslouchám, to je asi nej... Já, já poslouchám různy věci. A teď jako, vy byste se mi zeptali, co mě teď nejvíc baví, no. tak nejradši poslouchám dvě věci. Jedna té stel, kterýmu se říká Neue Deutsche Herte, neboli noví němečtí tvrdáci. A to je skupina skupin, který jsou vlastně epigoni Rammstein. Uh -huh. Prostě více či méně <coughs> nekopírují, ale prostě nějak tak z toho vychází z Rammstein. A je to strašně zajímavé, protože na tom si člověk vyroví, jak třeba veserovaní s Čechama. Něm si, až nám to nepřipadá, jsou neuvěřitelně inspirativní národ. Protože <coughs> nové dojče herte v sobě kombinují, já jsem se snažil nějak dešifrovat, Kombinují v sobě prvky různých vrstev Hard rocku a Heavy Metalu. Hmm, vedle toho, kdo toho zapracovává, je ten to je typický klasický německý šláger. Do toho zapracovávají německý elektronický disko z doby Bonnie M plus minus. Do toho zapracovávají německou alternativní elektroniku a do toho ještě přichází vliv německého Industriálu jako Einstein 40 mm. A mm, mm, dohromady vytváří styl Lédojče R. které je fascinující, je to prostě dynamická hudba, samozřejmě funguje to tehdy, když je to německy. A kromě Ramstein jsou velké skupiny jako Icebreaker, <kly> X-Find řada z nich začíná zrovna od E. A je to opravdu zajímavý. Erdlink je výborný. Dokonce je tam i jedna skupina, která původně byly Tribute Band Ramsteinu, a pak když se naučili to na písních Rammstein, tak začít dělat svý věci, které jsou velmi dobrý. A druhá věc, kterou poslouchám je něco, čemu se říká French Dark Wave, což je hudba, která vzniká tak zhruba od roku 2015 a je to buď to zpívaný francouzským, Nebo tou úplně jako neodolatelnou příšernou francouzskou angličtinou. A e, zvukově se to pohybuje někde mezi, ne takový mám, čtvrtá, pátá deska, repéšmód, do toho trochu kjůr z období mezi 17 seconds a pornografii, což je druhá, čtvrtá deska, to jsem vždycky úplně miloval. Je to celý jako koule, samý echa jsou tam. Trochu je to gothic rock, ještě do toho. Je tam samý takový jako obskurní, haraburdí. <skrý> e, ty zpěvačky, zvyšel to zpívají zpěvačky. Neumějí zpívat, ale vůbec to neladí, protože je to fakt odzbrojující. Jedna se jmenuje Ante, Ante se to píše. Bohužel už ohluchla, takže nic neprodukuje. A pak jedna taky, to se jmenuje Eco Beryl. A... <kým> ty věci, ty písničky mají prostě takový, takový samý názvy, které jsou trochu se tomu třeba směje, protože to je vlastně hrozně jednoduchý, Jmenuje se to různě jako Silent Violence. Samozřejmě nejvýraznější písnička tý Antel, ta se jmenuje Noir, což je černý, <laughs> proto velmi typický. A ona, to se někdy puste, ona umí bude nejlíp na světě tím ženským hlasem v té použový mlze, jako těch různých pozvěn, <coughs> umí říct úplně dokonale slovo no, úplně, to, si, sem, tak, t, to jsou zrovna <coughs> dva styly, který poslouchám nejradši, takže z toho vidíte, že bych se tím asi jako vydavatel řídit neměl tak úplně. To máte to pestré. A ještě tak ku koncu našeho rozhovoru Snáď otázka, predstavme si, že nás počúva talentovaný hudobník, muzikant, ktorý rozmýšľa, akým smerom sa dať, aby dokázal zaujať aj poslucháča, aj hudobné vydavateľstvo, aby to mohol dostať teda k čo najširšiemu okruhu, prípadných priaznivcov, že čo by mal, ktorou cestou vykročiť, aby splňal určité kritéria? Okrem, okrem talentu, pochopiteľne. Hlavně, hlavně musí být cílevědomý a pracovitý. Jako musí, ten člověk musí mít talent, musí mít nadání na hudbu, musí mít charizma, hmm. musí prostě vejít do místnosti, lidi se ho musí všimnout. Třeba se ho můžou všimnout proto, jak je šíleně skromný, to je jedno, ale prostě musí jako emotivně nějak působit a. Uh, potom, no, potom musí být prostě systematický, protože je to, je to hruza, ale jako dneska, když zpěvák začne, nebo hudebník, tak musí e, prostě podstoupit ty galé sociálních médií, bez toho to prostě vůbec nejde. Musí každý den o sobě produkovat nějaký obsah. ale musí, být, musí to být obsah, který ty lidi zaujmou. A vlastně teď se očekává, že ten umělec, který do toho světa jak vstoupí sám, protože někam něco prostě postuje, někam něco prostě přes, ně, přes ně nějaký prostě platformu hraje, a ono to něco samo o sobě začne trochu dělat. A to je ten okamžik, když ono to samo začne něco dělat. Kdy ta firma potom sáhne, protože, že by ta firma <hým> lovila někde ve vzduchoprázdnům, <hým> to se moc neděje. Mm. Uh, Dneska ty firmy sledují přesně tuhle trakci. Mají na to různý nástroje. My máme jeden, který se jmenuje Sodatone. To vám vyhodnocuje pohyby všeho na všech možných sociálních médiích, kde se to objevilo. A tam vám to rovnou vyplyvnět, že bříček lidí, včetně toho, že to odhaduje, jestli, jsou, jestli mají něco s někým podepsaný nebo ne. Hmm. A vy musíte tohleto všechno podstoupit, abyste vlastně se dostal do toho hledáčku. Někoho, protože jinak je to nesmírně těžké. Pak druhá možnost jsou nějaké všelijaké soutěže. Samozřejmě to je, to, je, to je druhá možnost, protože tam většinou ty lidi, kteří pak chtějí někoho podepsat, tak tam zavítají a sledují, jestli je tam něco, co by za ten podpis stálo. Ale i tak, i když někdo chce nějaké soutěže, tak by tam měl jít už s touhletou přípravou a s tím nějakým základem. Takže Petře, máš šancu Ano, já mám poslední otázku. Vláďo, uh, uh, před... Uh, Ježíš, já už to neřeknu, to už je, co je jiný, uh, Mnoha lety uh, Uh, jsem u tebe byl s moji ženou na večeři a ty jsi vařil nějaký velmi pálivý indický jídlo, <laughs> který byl skvělý uh, a takový ty kuličky a nějaký ještě asi čtyři chody. Strašlivě jsme se tam přižali. Mě by zajímalo, jestli stále ještě máš tenhleten kulinářský smysl, nebo jestli si propadl nějakým vegánským nesmyslům nebo prostě je, žiješ prostě podle, podle nějakých pravidel. Hele, ne, já jsem velmi konzervativní člověk, takže rozhodně těmhle jako výstřelkům se nevěnuju. Um, indický jídla už nevářím, protože je to moc složitý, ale vařím pořád rád. Dovolím si říct, že vařím opravdu velmi dobrý Irish Stew na, na, na pivě Guinness. Mám rád jídla, které buď to jsou za chvíli hotový, anebo se to hodí do hornce a pak se to tam nechá dvě, tři, čtyři hodiny a on se to dovaří samo. Myslím, že mám velmi dobrý risotán. Ale mám věci, je, mám rád vaření věcí, kde je omezený počet ingrediencí a jen to složitý. Protože o to jsou tady jiní. Takže no, nakonec byli jsme, byli jsme spolu naposledy na obědě v japonské restauraci na Vinohradech a ta byla opravdu vynikající. Nebudu říkat její název, protože nemáme placenou reklamu, ale každopádně ti přeju dobrou chuť a hlavně spoustu dobrý muziky, která ti půjde ušima, abys nemusel poslouchat pitomosti, protože na to je život krátký. Hele, v pitomosti človek poslouchať nemusí, paž to môže dnesky vypnúť. no Tak je to. No my ďakujeme za to, že ste nám dnes obetovali ten čas. Snáď ja otázka, otázka pred koncom o KBN je už uzavretá kapitola pre vás. Ja myslím, že sme v roce 99 vydali single snad za to môže láska a to je aká dobrá tečka. Pak uh -huh. sme ešte ke 30. výročím ďalej jeden takový polofrankofóní, ktorý není špatný, ale prostě zůstal ve stínu toho a to je dodneška věc, ktorá myslím i s okamendujúť, až se podívať na Spotify funguje nejlíp. No a my tu máme pripravenú nasledujúcu skladbu s názvom Kdo ty barvy určil? Čo by sme k nej povedali? Tak to je z, naší, z našeho prvního alba, ktorý se jmenovalo tak trochu závadejícím způsobem disco, ale to jsme přesně chtěli, protože tak úplně disco to není, ale, ale zároveň se nám vždycky disco líbilo. Takže Rotybary určil jako jedna z alternativnějších hodně zvukovalevných věcí, kde jsme se snažili trochu přiblížit zvuku třeba produkcí Bréna Eno. Míním popových produkcí, ne no, solových desek. To znamená, takový, mě vždycky bavili velký prostory a v nich odrazy zvuku proste jaký dlouhý dopady, tónu a tak. Tak na tom táhle tá písnička myslím, že celá stojí. No my vám ďakujeme za muziku, ktorú si dnes prepočúvame. A do ďalšieho života želáme samé dobré správy a ešte veľa radosti, nielen z muziky, ale aj zo života ako takého. Děkuji vám moc, ale ja bych přece občas nejakou tu špatnou správu chtěl, protože <laughs> on pak nepozná ty dobrý. Ale Váďo, mnešte na ďakujem, Díky. Jo, Ciao. Oh. Slunce nad Černým možem, nad černým možem, kde stříbrné bouře. Oni zlaté mraky oblohou, oni zlaté mraky oblohou, Oní zlaté mraky oblohou. ta pesnička dnešného 60. triangla a toto jubileum sme oslávili vo veľkej paráde, pretože podobne výživný dlhý rozhovor sme tu mali len dvakrát s Oldom Říhom a s Robom Grigorovom. Tretím v poradí teda samotný Vladimír Kočantrale, takže Petře ďakujem ti veľmi pekne za, toto, za túto možnosť. Tak rádo sa stalo, samozrejme, ja som rád, Váďu, Sošo, zase po nejakých týdnech my se vídáme nepravidelně v Praze a Uh, nebo si telefonujeme, uh, konzultujeme i věci mimo muziku, zjimna teda politiku, ale jsem rád, že jsme se do toho dneska nepustili, to bychom tady ještě mluvili tak věci tři hodiny, právě. Protože na to, na to on má opravdu výrazný názory, které se většinou s těmi mýma, ale to je do jiného žánru, takže to je angelné. Uh, já myslím, že je fajn, že jsme, že jsme ho mohli předítat, protože Aspoň naši posluchače vidí, že sme takí borci a máme kamarády na správnych místech. Áno, sú, sú osobnosti s veľkým O a Vladimíra Kočandrleho tam môžeme zaradiť. Čo do nášho dnešného výberu sa ale nedostane, tak to sú pesničky z albumu číslo 2, Tvoj čas prichádza to bola práve tá spolupráca s Karlom Svobodom a hitovka v podobe piesne Pár slov a dost, respektíve typická Svobodovka, balada hádej to spadá do tohto obdobia, ale to je zrejme asi projekt, ktorý teba veľmi nenadchol. Ne, já jsem to říkal už na začátku. Já jsem měl opravdu nejradši ty první věci, kdy ta kapela navazovala na lidi jako Newman nebo Depeš Mout, nebo nebo ten Brian Eno o kromě Mm, eh, už deska, disko pro mě byla jistým ukrolkem do strany eh, vybral jsem tu, kdo ty barvy učil proto, že byla dost atypická pro tu desku, desku a jako já jsem pochopil, pochopil záměr, šlo do, do jisté míry o provokaci, vládě to potvrdil do druhé míry, zase byl nějaký žánrový posun. No a ten žánrový posun se na té druhé desce posunul jako do středního proudu, jako velmi výrazně. Takže tam já fakt nemám moc důvod to poslouchovat a moc nic mě tam nezaujalo. Pak, pak už byly další desky, které už mě zase se líbily víc, Stala se nejaká chyba a sa vnosť na zámku, takže z tých nieco pustíme. A práve stala se nejaká chyba, tak to je ten ďalší profilový titul, ktorý vydavateľstvo Suprafon ponúklo v roku 1987. A práve na ňom sa nachádza pesnička s názvom Ples upíru, čo bude ďalšia skladba OK Bendu? No a tak je jeden z hitů v té doby. Jo, určite, myslím si, že nemám statistiku, a myslím, že z té desky zabral víc. Tak si ujdeme vypočuť. I'll go home. Neznám, zo známých tôvodov nie je umožnené ponúknuť toľko muziky, ale kež by sme mali podobný v úvozovkách problém aj v prípade ďalších osobností, ktoré si tu takýmto spôsobom e, rozoberáme na drobné. No a ďalšia nahrávka to bude zase návrat k ukoreňom v podstate ešte na začiatok cesty do toho 82. roku a zároveň to bude trošku taká vynimočná záležitosť, Petre. No, to je totiž taková ptákovina, eh, která jako by vůbec nesedí k tomu všemu ostatnímu, co tady posloucháme. Ano. A byla to zcela zjevně recese z pánů e, Kočandrlého a Vostárka. E, autor, jako autor, který na tom singlu VVOKO, v V.Voko, V.Voko, jako Vostári Kočandrlé. E, a mnoho lidí vůbec netušilo, kdo to vyplichtil, protože nikdo neslyšel Vostárka Zpívat, či polorepovat, poloresitovat, či co, co to tam vlastně provozuje. A je, je to, to naprosta bezhraniční recese, sranda, eh, která se nám tehdy strašně líbila protože tak, tak, nám bylo 20, byl to čas Mejdanů. E, identifikovali jsme se s textem, to je zapotřebí říci poslouchat ten text e, a ty písničky napsali tu všem tři tudle, pak přitextovali jednu německou takovou podobnou ptákovinu a ještě jedna a ta nevím, jestli vůbec někde vyšla našel jsem ji na YouTube kde Vostárek je hostem nějakého a komunikuje tam z Číšníky a tak. E, mě teda nejvíc líbí píseň Ponoční, kterou slyšíme teď, protože tam mě teda musím říct, jako velmi sáhlá za srdce a e, mluví, mluví často za můj pocit. No, ta pesnička sa tuším volala Dieta. Nietá, áno. Oni inak vyšli aj vo verzii, kde boli konkrétne mená a priezviská, teda nebolo to len... Ja to ja o, si tej... o tom úplne prvním singlu. Áno, okay, tá noč... to... Ale mám pred sebou práve verziu tohto singla, kde sú obidve mená, nie sú tam skratky, ale môže byť, že sa to niekde aj s tou skratkou objavilo. V každom prípade, aby sme to nezdržiavali, poďme si teda vypočuť pesničku s názvom Ponoční. mm uh -huh. Ať to asi ako ukážka stačí, že... No, určite, mne se tam líbí e, takhle pro mladší posluchače je třeba teda, co bola zákruta. to byl motoristický magazín Československého rozhlasu ktorý se vysiel e, a byla tam znělka skutečně pozor zákruta. a o 13. hodine táčka. popoludní to vždy a, išlo tak, v jednu hmm. hodinu čo je tento človek ponočný vstahol teda na zákrutu <laughs> a mne teda, si získal ten verš jako malý dítě ja som jedno vtrání nechtěl som byť lodní kapitán to je totiž presne ten typický, naprosto bizarný, hum, absurdný humor, ktorý nemá absolútne žádnou logiku a právě proto e, dělá i tuhletu e, vlastně banální a pitomou písničku e, určitým zážitkem. No. no ale ak máme teda dodržať dve hodiny, tak asi už stihneme len jednu pesničku, lebo obidve sú tak zhruba päťminútové. No tak e, musíme ožovat ty původně, e, původně a proponované mrtvé. To je pro pr zajímavost jenom e, zhu zhudebněná báseň někdejšího vynikajícího českého básníka Miroslava Hluba, co do okolností také lékaře celoživotně pracujícího jako špičkového lékaře. No tak si musíme pustit ten zámek z desky, kterou jsem tady jmenoval už asi pětkrát slavnost na zámku, to si myslím, že je absolutně klíčový díl o k -bandu. a e, když si vezmu, že to vyšlo vlastně e, těsně před v listopadom 1989, krátce v tom roce, ano. tak to bolo dost prozíravý a svým tým také docela aj dosť dioko. Takže ja by dal nakonec zámek. Je zaujímavosťou, že sa to točilo ešte v júni 1987, ale Suprafon s tým prišiel teda až o dva roky neskôr. Tam byly nějaké schovovací mechanizmy, no. nepochybně nějaký soudruzi s toho zkoumali, jestli ten text může nebo nemůže takhle být. Mm. No a nakonec to teda vyšlo. Ono taky jako je třeba říct, že potom v 80. se začaly některé ledy uvolňovat, vzniklo v Praze v práci kultury Rockfest, znovu se obnovily kapely, byť pod jinými názvy, jako Plastici začaly hrát jako Půlnoc, Jasná páka začala hrát jako hudba, Praha a tak dále. Spousta věcí se uvolňovalo, a začali být festivaly vokalíza v Ocerne, ktorý organizovala Jana Kupko a bylo to veľmi liberální a byli to takové slavnosti určitého protestu nebo postoje. A myslím si, že ta deska k tomu patrí. A vieme už čiastočne naznačiť, s čím prídeme na budúce. Ale to mne vždy zaskočí, Nie. nevieme, <laughs> nevieme, ale s niečím určite prídeme. No Petre, ďakujem pekne, bolo to dnes opäť výnimočné, aj vďaka teda účasti hlavnej postavy našeho dnešného obzerania sa do minulosti československej tej hudobnej tvorby a verím, že ak nám niekto zachová vernosť, že bude príjemne prekvapený aj v ďalšom pokračovaní. To je i moje přesvědčení a děkuju tobě, děkuju Váďovi nadálku a všem našim poslouchačům, ať v této premiérce nebo v budoucích reprizách na archivních stránkách Slobodného Vesivača. Mějte se krásně a nedejte na počasí venku, je ošklivo, ale uvnitř je hezky. Tak sa tešíme opäť do počutia.